Muslimin Muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah Setinggi-tinggi kesyukuran Kita rafakkan kehadirat Allah SWT Kerana dengan limpah kurnia Inayah dan perkenan daripadanya Pada malam yang bahagia ini Kita diberi kesempatan Dan peluang oleh Allah SWT Untuk turut sama hadir ke Madrasah Al-Ikhwan Yang penuh dengan keberkatan dan aimarah ini Dan mudah-mudahan Serta semoga dengan kehadiran kita Dapat kita menzahirkan ketakabudan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan Allah menerima amal dan kebajikan yang kita lakukan ini sebagai salah satu daripada ibadah dan amal yang diterima di sisinya, insya Allah. <coughs> uh, mohon maaf sebab uh, badan tak sihat dengan semuanya, agak demam sedikit dan batuk jadi tak boleh nak terlalu kuat seperti biasa. Baik. Eh? <coughs> right, eh? surat yang ke-37 ya? Bismillahirrahmanirrahim kita masih dan sedang membahaskan daripada dosa yang keempat yakni dosa meninggalkan salat, ha, meninggalkan mencuaikan, mengabaikan sama, lebih kurang lah tu ya? baik menurut riwayat Abu Dawud dalam kitab sunannya Sunan Abi Daud lah Sunan Abu Daud daripada Abdullah bin Amru Al-As mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda salasatun la yaqbalullahu minhum salatuhum man taqaddama qauman wahum lahu karihun wa man ista'bada muhrir وَرَجُلُنْ أَتَصْصَلَىٰ دِبَارَىٰ Yang bermaksud, tiga golongan, yang tidak akan diterima Allah, akan salat mereka. Ini kita kena teliti ni, tuan-tuan, perempuan. Sebab kita jenis orang yang, mendirikan salat, Allah mudah-mudahan. Kita orang yang rajin ke masjid, ke surau, hujan, ribut, peti ada muka kita. Tapi dalam pada begitu pun, Nabi kata ni, bukan saya kata, saya kata boleh tahan kata menipu lagi, Nabi kata. Tak, tak, tak kita kena terima. Dan hadis ini kategori sahih. Nabi kata, ada tiga puak, tiga jenis, tiga golongan, tiga kumpulan. Yang mana kalau mereka salah, Allah tak terima salah tu. Ini suspens ni, berat ni, situasi ni. Yang pertama, Yang pertama, Iaitu orang yang menjadi imam bagi sesuatu golongan. Tetapi mereka tidak menyukainya. Ada dua situasi di sini. Imam tidak hanya <coughs> dalam konteks ataupun konsep imam salat. Imam ini juga boleh dikatakan sebagai pemimpin, ketua, pelopor, pengerusi yang dipertua. Presiden Segala bagai jenis eh, Imam Tapi oleh kerana dalam konteks kita Membahaskan dalam kategori Meninggalkan salat Maka pengkhususannya Maknanya imam saw salat Tapi imam kalau kita jumpa di mana-mana Dia tak spesifik Tentang salat sahaja Sebab itu Kalau dalam fiqah Perbahasan fiqah Imam ya, yeah, Merupakan suatu Individu yang menjadi rujukan kepada para ulama. Imam ni ditinggi pada ulama lagi. Bukti dalil Imam Imam Maz mazhab. Ha, macam kita paham Imam tu Imam lah, tu Imam Maghrib, tu Imam rawatib Nah, ha, Imam semayang tarawih. Nah, ha, kita panggil tuan Imam. Nah, ha, dalam fakoh kalau panggil tuan Imam ni beso. Ha, ustaz Ustaz di <coughs> di kampung. Yang belajar dengan dia orang-orang penduduk Korea kam, kampung itu ustaz di kampung, ya ustaz di kampung pula, dia menuntut kepada ulama, ulama orang yang lebih a, alim ustaz dengan ulama tak taklih sama, ya ha, mungkin daripada sudut pengklas pengklasifikasi ha, kategori, ya <tuh> ustaz mungkin dia boleh mengajar perkara-perkara yang fardu yang asas macam saya lah mungkin, nah. Ha tapi tahap ulama alim tak sampai. Ada orang lain lagi yang lebih ha? alim, sangat alim. Ya. Ha, contoh di Malaysia tuan-tuan guru kita Ustaz Azhar Idrus, beliau seorang yang alim ya? orang yang mahir, orang yang pandai. Tak saya dengan dia usah kata dengan Sheikh Yusuf Qaradawi. Nah, saya dengan Yusuf Aslam bolehlah lah kau nak compare. Nah, Sheikh Qaradawi usah kata Sheikh Qaradawi. Ustaz Haidrus tak boleh nak, nak kejar dah. Ha nah, banyak menghafal hadis, kisah-kisah para ulama, sunnah-sunnah Nabi dan Rasul dan sebagainya, ya. Yeah? Nah, jadi tu ulama orang alim. Ulama belajar dengan siapa? Imam. Ha <coughs> nah, Imam Ash-Shafi'i, ulama belajar dengan dia. Nak, perbahasannya tinggi. Ha nah, modulnya modul yang lengkap. <coughs> tak ajar dah benda-benda yang basic-basic ni dia ajar perkara-perkara furu' yang menjadi kemusykilan yang menjadi tanda tanya dan ragu-ragu eh di kalangan masyarakat cerita yang berat-berat yang besar-besar qawaidul -besar. fiqyah, usul fiqh dan sebagainya oh tu nak kena fahamlah tu maknanya ya? yang kedua di sini dinyatakan mereka tidak menyukai. Tidak menyukai ini maknanya tidak suka, tidak setuju. Ha, di kalangan yang kita yang memilih imam ni, ada satu imam tu dia naik tapi makmum dah tak suka dah ikut dia. Dia jadi Perdana Menteri kalau dalam konsep kepemimpinan. Ha, jadi pemimpin, jadi exco, jadi menteri besar dan sebagainya. Tapi orang dah tak suka pada dia. Orang dah tak ikut pada dia. Dia naik mungkin daripada sudut contoh penipu-penipuan. Ha. Manipulasi, monopoli dan sebagainya Apa juga istilah Tapi orang tak suka dengan kepemimpinan dia Ramai Orang-orang ha. yang dia boleh naik jadi pemimpin dah Kalau orang tak suka macam mana Adalah cara dia buat ha. Ha. Dia bagi IC Macam-macam ha. Nak beri dia jadi juga boleh ha. umpama, ya. Yeah. <coughs> orang fikir eh, Macam mana dia nak jadi pemimpin Kalau orang tak suka Sama juga macam imam salat Tuan-tuan ada jumpa tak Satu imam Mungkin surau tuan-tuan mungkin tak berlaku lah saya pergi merata banyak surau. Satu bulan berpuluh-puluh surau saya pergi. Tenaga-tenaga pengajar lain Jadi banyak orang kita jumpa. Banyak cerita kita dapat. Yeah. Ada orang yang dia naik imam, makmum tak suka pada dia. Eh, tak tak suka macam mana boleh jadi imam? Dah, dia naik begitu aja. Ha, nah, orang iqamah ataupun ditengok orang dah habis, "Eh, elu nak congok berdiri sini." Tak kau nak tarik. Ikut jugalah, tak? Tapi dalam mati. Allah, lembu ni ke jadi imam? Tak lati. Allah bin Awin ni ke? Aduh, abillah tak salah aku semayang. Tak? Aku tengok semalam dia jogging pakai seluruh pendek. Umpama. Aku tengok dia ni, fasik lah dia ni. Tak? Umpama. Eh, makan rasuah sebagainya. Tapi dia nak jadi imam. Ha, ada orang begitu. Nah, Tak tertarik juga kadang-kadang. Dia tidak tertarik mungkin takut mendatangkan fit. Fit tenang. Tapi orang majoriti tak suka. Tak suka tu macam mana? Tak suka yang memang dibenarkan oleh syarab. Syarab. Memang syarab kata perbuatan itu maksiat perbuatan itu dosa, perbuatan itu fahsyak, keji, dan orang pun tak suka sebab itu, munasabah tapi kalau orang tak suka, aku tak suka imam ni dia suka benar membebel, membebel apa? dia asyik tegur, kita buat jahat, tak boleh melepak, tak boleh mainan mereka, tak boleh berjudi ha, itu marah ataupun tak setuju yang tidak bertepatan dengan syarak dia jangan-jangan kita, oh kalau aku tak suka, tak boleh jadi imam dah, tengok, tak suka itu perkara apa kalau orang tak suka, ada juga orang tak suka dengan orang bah, baik, betul Orang nak melaksanakan hukum Islam. Orang tak suka, ada tak? Oi, berderu-deru tuan-tuan. Nah, orang nak laksana hukum Allah. Diperlekeh-lekehkan, ada tak? Ada. Nak laksana hukum Allah itu baik ke jahat? Baik. baik? Oh, nak kuat dengar tu. Oh, Semakna sangat baik. Ah, very, very good. Tapi mendapat halangan tak? Mendapat halangan. Macam-macam. Diperli, dihina, dituduh. Tak. Akhirnya, negara yang pada mulanya tak pernah mendengar, kita dengarlah ya? <tuh> heboh nak buat hukum hudud. Akhirnya, sekarang sudah mula mengorak langkah negara Brunei Darussah, Darussalam. Sultan dia sendiri bertitah. Hukum hudud ini sudah tidak boleh lagi ditangguh-tangguh. tak dipospon-pospon tak boleh. Nak di-KIV tak boleh. Dan ini hukum Allah. Permintaan Allah, permintaan yang tak boleh kita tunda-tunda. Wuduk ni tuan-tuan puan-puan sama je dengan semayang, dengan solat dengan puasa dengan haji dengan zakat sama. Dia tak ada beza. Tak ada mana yang kurang, sama saja. Macam inna solat kaanat 'alal al mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya semayang itu ditentukan atas tiap-tiap muslim mauquta, menurut waktu-waktu tertentu. Tak boleh nak tangguh-tangguh dah. Tak boleh kita nak semayang Zuhur dalam waktu ha? asar ikut dan kita nak buat. Kita rajin kita buat, kita malas kita tak buat. Kita ada mood kita buat, kita bad mood kita tak buat, kita tak, buat tak boleh hukumnya haram. Begitu juga dengan hudud. Kita ada kuasa, ada tenaga, ada kepakaran. Kata sekarang tak ada kepakaran. Mana boleh tak ada kepakaran? Ha, tak ada kepakaran kita boleh import pakar daripada lu luar. Kita tak ada doktor pakar bidang kanser payudara umpama. Boleh panggil tak daripada luar? Boleh bayar tak? Boleh. Berhibur orang berhibur dalam negara ni punya dah jemu dengan suara penyanyi negara, boleh jemput orang daripada luar, tak? Panggil Justin Bieber lah, macam-macam panggil. Ha. Ha. Michael Jackson masih hidup dulu panggil Penyanyi sana, penyanyi sini Boleh panggil sebab apa? Oh, nak yang hebat Persembahan yang bertenaga Yang mantap Memukau seluruh penonton Ini untuk hukum Allah tak boleh panggil ha. Brunei Dululah, sekarang mungkin <coughs> Tidak lagi yeah. Tengoklah Dulu Brunei ni negeri yang kita kenali Sebagai mungkin kekurangan sedikit Orang-orang agama khusus daripada kalangan Hafiz dan sebagainya Betul? Buktinya dulu setiap kali Ramadan Masa tahun zaman Tahun 80-an, 90-an Dia banyak mengimport Hafiz-Hafiz Daripada Malaysia Jadi Imam Tarawih ha. Mufti dia berapa? Banyak mufti daripada Negara lu, luar, dia panggil ha. Satu ketika dulu Kita di Malaysia, Johor Tahun 50-an pernah ambil mufti daripada Acik. Tenaga daripada luar, tenaga alim ulama' daripada luar yang faham, yang pakar. Nah, yang boleh ajar kita debat agama yang hebat, yang mendalam, yang jitu, yang unggul. Boleh, tak ada masalah kata tak ada pakar dan sebagainya. Kita dah cukup lengkap. Daripada sudut perlembagaan dah mengizinkan, kuasa dah ada, majoriti menteri orang Melayu, kabinet orang Melayu, dan menteri orang Melayu, Melayu Islam lah maknanya. Jadi apa alasan, apa sebab lagi kita nak buat supaya menyatakan hudud ini tidak boleh dilaksa, dilaksana. Tambahan pula, hudud ini dia tak mengganggu orang yang bukan is, Islam. Target dia orang Islam. Sama macam semayang. Semayang, kita semayang disuruh Wajib kita kena paksa ke orang Hindu. Orang Buddha, orang Kristian, semayang disuruh dengan kita. Tak wajib. Bersunat, wajib kerat semua. Tak, Islam je. Lepas tu cakap dengan Hudud. <coughs> yang terlibat hanya orang is Islam. Yang kita nak gaduh buat apa? Masyarakat majmuk apa kena dengan masyarakat majmuk bukan kita nak kahwin dengan dia. Kita nak melaksanakan titah perintah yang Allah suruh. Ha punya tak naknya macam-macam. Dia tanya orang tu tanya orang ni nak beri cari jawapan yang kata tak payah. Faham? Ha tanya pula ada satu mufti ni. Dok Peti. Dok Lampti. Ha. Tanya macam ni nak beri ke tidak ni? Agak-agak berilah. Tapi lepas tu kita tengok. Banyak mana kadar jenayah di Kelantan akan turun. Mana boleh cakap begitu tuan-tuan. Nah, kita nak jadikan hukum Allah tu sebagai barang yang boleh disandar-sandar. Soal jenayah turun, jenayah tak turun. Tu kuasa manusia ke? Kuasa Allah. Kuasa Allah. Kita jalanlah dulu. Jangan ber bertarik-tarik macam tu. Nah, Jalan dulu. Buat dulu. Allah tahulah. Bal datun ta'i batun warabbun rafur. Ra Sultan Brunei pandai sebut baca ayat. tengok petikan dia. Nah, dia kata tak boleh bertangguh-tangguh lagi. Kita ada kepakaran, kita ada tenaga, ada duit. Nah, ada kemampuan. Kita nak jadikan negara kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan bimbanglah. Kalau Allah dah janji, Allah ampun dosa kita, Allah nak beri kita negara yang baik insya-Allah. Negara baik itu maknanya apa? Negara yang sifar jenayah, jenayah negara yang ekonominya chan cantik kuasa belinya nak naik tak ada kemiskinan tak ada kefakiran kita yakin dahlah dengan janji Allah janganlah kita kita duk sorang tarik gitulah tak apa kita tengok nanti kadar jenayah naik tak naik kalau tak nak kalau kadar jenayah sama je, kenapa nak berhenti pula hukum Allah sama macam kita semayanglah kita tengok dulu aku nak aku nak cuba semayang dulu kalau aku semayang ni jadi baik aku terus semayanglah kalau aku semayang ni tak jadi sama je, Allah beri rezeki sama tak lebih daripada aku tak semayang dulu, aku tak nak semayang. Boleh kata gitu Mana? Boleh. Ha. Allah suruh semayang. Al-Qimis Salah semayang je lah. Jangan kata kalau aku semayang ni, guarantee masuk negara Kamu tak semayang lagi, confirm masuk negara ke? Ha. Dalam pada kita tak laksana hukum Allah, berapa banyak jenayah zina yang berlaku? Banyak-banyak jenayah minum arak yang berlaku Jenayah judi yang berlaku Buatlah dulu Kita tak pernah buat lagi Secara rasmi Nah, Walaupun sebenarnya Hakikatnya negara Negeri Melayu ni Tanah Melayu ni dulu Di Kelantan Terengganu Pernah melaksanakan hukum oh, Hudud dulu dulu Zaman dulu pernah dah 1800 dulu Tahun 1900 dulu Awal-awal dulu Zaman untuk janggut Lastnya Negeri kita ni Tapi ada tulis dalam buku sejarah Sejarah peradaban dunia Sejarah Malaysia Tak ada tak betul. Nah, dulu ada <coughs> orang selewengkan fakta yang Tok Janggut duk perang dengan orang putih dengan British apa sebab? Kerana mereka bukan hanya sekadar untuk menjajah negara, tapi menukar hukum Allah. Allah, itu yang dia tu. Ah, uh, tu yang Tok Janggut dah mengaji di Mekah lama 20 tahun, 25 tahun Tok guru dia di Mekah suruh balik ke Kelantan. Ah, uh, tu semua orang-orang alim. Tok kenali. Dia tahu orang putih ini datang, bukan maksud tujuan nak nak rempah sangat. Bukan nak nak tengok ke padi, nak tengok ke getah, nak tengok biji timah. Itu alasan saja. Mereka ini semua keturunan-keturunan Yahudi, Laknatullah. Kesinambungan daripada tentera-tentera so, solib. Tapi berbentuk moden Dia menjajah pemikiran, menjajah budaya. Yang dia tak ubah, cuma hukum-hukum yang sangat asas. Itu pun sebab dia tengok tidak mendatangkan bahaya kepada masyarakat dunia. Hukum kahwin, orang Islam, dia tak usik. ah ha, Hukum apa lagi? Ha, hukum bermasyarakat sedikit sebanyak, dia tak usik. Kenuri kenara, dia tak peduli. Sebab dia kira bila makan, perut kenyang, malas berjuang. Dia tak usik benda tu. Nah. Faraid sedikit sebanyak, dia usik. Betul? Dia usik sedikit sebanyak, Faraid. Kita dah lupa dah sistem Faraid macam mana. Ahli-ahli Faraid dah semakin kurang. Saya sendiri cetek ilmu Faraid. Dia ada bidang dia khasus, fiqh mawarif dia panggil ha, sama macam astronomi ilmu falak, dia ada bidang perkhususan dia, saya belajar sekejap di 1-2 semester je masa universiti dulu jadi tak mendalam sungguh, tapi kena ada pakar lah bidang ni, pakar muamalah dan sebagainya, untuk mengembalikan semula senario pentadbiran is Islam orang-orang jenis-jenis ni ditanya pula pada artis tanya, tanya artis apa pandangan saudara tentang pelaksanaan hukum hudud? Tanya orang yang cebuk berak pun tak berapa bersih. Tanya orang yang mandi wajib pun tak berapa nak nak rata. Tanya bukan memperlekehkan artis bukan tapi tak kena. Fasalu ahlazzik in kuntum la ta'lamun. Kamu tanyalah pada orang yang tahu jangan tanya pada orang yang tak tahu. Orang bab hudud qisas ni tanya pada ula, ulama. Bab nak buat rumah tanya pada tukang kayu. Nah, ha. Bab nak buat baju, tanya pada tukang jahit. Badan macam saya ni besar, segedabak macam ni. Berapa meter puan nak pakai kain? Oh, macam awak ni 4 meter. Kita pula nafi, ya, mana 4 meter? Semeter setengah cukup. Bolehlah buat seorang dalam. Kalau nak buat jubah, mesti 4 meter badan macam saya. Tanya pada orang pakar. Janganlah tanya pada, tapi yalah, kita ni tak kena cara. Ah. Ha. Ha. Nak buat kandang kambing, tanya ulama Mana kena? Saya ada kambing seratus ekor. Saya nak buat kandang ni besar mana? Mana aku tahu ulamak kata. Tapi kalau tanya, saya ada kambing seratus ekor. Zakat banyak mana? ah ha, tu baru kena. Kalau tanya, ni kambing ni nak bagi makan apa elok? Cekedis ke, megi ke, rumput ke, burger. Ulamak kata, mana aku tahu? Tanya pejabat haiwan lah. Ha, baru betul kaedah dan caranya hanya artis. Ada seorang artis, saya sebut nama lah. Nah. Seorang artis ni. <coughs> Cara dia jawab, bijak juga. Nah. Tapi bijak-bijak bangang lah. Nah. Dia kata, menurut kajian saya. Oh, Dan lagi dia kaji. Bila masa dia kaji, tak tahu. Nah. Tak apalah dia kata dia kaji. Tak apalah. Menurut kajian saya, hudud ni, dia tak masuk dalam rukun Islam. <laughs> tak masuk dalam rukun Islam. Orang yang tak berapa kerti, munasabah. memang tak ada kira-kira mengucap salat kuasa, zakat, yang akhir, haji. Hudud oh, tak ada. Nak? Rukun iman pun tak ada hudud. Oh, jadi, bila tak ada rukun Islam, tak payah buatlah. Dia kata, tak wajib. Tanya, artis ni. Nak? Tak semestinya bila kita buat rukun, yang lain selesai. Itu orang suruh hari mengaji. Mendalami, memahami, biar dapat pencerahan dan penyuluh, penyuluhan. Penyuluhan. Tuan-tuan, tadi sepanjang maghrib, tiga rakanan. Tak. Jumhur ulama' <coughs> daripada Imam Ash-Syafi'i rahimahullah. Menyatakan rukun salat itu berapa perkara? Rukun salat. Berapa perkara menurut Imam Ash-Syafi'i? Tiga belas perkara sahih. Baik, tiga belas perkara Adakah kalau kita buat 13 perkara itu dalam solat, start daripada berdiri betul, bertakbiratul ihram, niat ketika takbiratul ihram, memelihara rukun qawli, memelihara rukun fi'li, tamak ninahnya ni terjaga, sujud cantik, rukuk mulik, duduk antara dua sujud dan sebagainya, confirm tak sah semayang kita. Confirm sah tak salat itu. Tak sah. Belum tentu. Kalau masa kita sujud, kita kentut lima kali. Ha. Kenapa? Batal. Dalam rukun tak ada sebut pun. Kentut. Membatalkan salat, ada sebut. Kentut itu, betul. Tak ada. Ataupun masa duduk tahiyatul awal. Kita makan nasi berani sepinggan. Sah ke batal salat? Sah ke batal? Batal. Tapi ikut logik, sahlah sebab Makan tak ada disebutlah Rukun 13 betul tak? Tapi di sebalik Rukun, dia ada syar, syar Syarat Apa beza Rukun dan syarat? Rukun, benda yang ada Di dalam batang tubuh ibadah tu, dalam tu Rukun, salat, dia ada dalam tu Rukun, dalam salat, keluar salat Dalam salat ha. Iktidal, dalam salat, keluar salat Dalam, syarat Berada di luar, tapi batang tubuh Ibadah yang sama Benda tu juga, syarat soh salat, syarat wajib salat, perkara batal salat, dia tak maksudlah rukun. Tapi dibahaskan dalam ruang lingkup berbeza, tapi dalam modul yang sama. Jadi nak kena ambil kira belakang tu, syarat rukun begitu juga dengan hudud dan sebagainya, memang dia tak beritahu. Nah, nak kira hukum yang tak ada, oh mudah benar Islam kita semayang bank sajalah kerja. Nah, nikah tak masuk rukun Islam, nikahlah dengan orang kapir. Tak payah nikahlah, berzina je lah. Sebab tak ada dalam rukun Islam ni nikah ni. Ha. Ha. Hukum umpama mencuri. Tak apalah, mencuri lah. Berjudi lah. Tak ada pun sebutlah rukun Islam orang tu jangan berjudi. Baru sah Islam. Ha. Jangan kita main ambil logik begitu. Ada benda yang perlu kita pertimbang dan perhalusi. Belajar dengan cara yang yang memang mendalam sungguh. Kita buat kajian sungguh. Itu ha, kena tanya ula, ulama. Jadi pemimpin yang tidak melaksanakan hukum Allah Yang orang tak suka, orang tak gemar Dia jadi pemimpin yang Allah tak terima ibadahnya Kalau dalam konteks salat kita tadi Dia jadi imam, majoriti orang memang tak suka dengan dia Tak suka sebab yang memang dibenarkan syaraf Memang syarak pun tak suka dengan perbuatan imam tersebut Maka di saat itu Allah tak terima salat dia Jemaah ikut tu sah tak ada masalah tapi solat dia tu secara individu Allah tak terima. Sebab apa? Ya, dia menjadi imam dalam keadaan orang lain tidak bersetuju dan tidak suka pada dia. Tama. Yang kedua, golongan kedua yang Allah tak terima salat Ni kita kena ambil beratlah, ambil perhatian. Ini sebab kita takut benar ni dalam ramai-ramai kita Salat, ada salat di kalangan kita yang Allah tidak teri, terima. Wa man ista'bada muharrira Orang yang memperbudakkan orang yang merdeka. Ha, Ni tak ada dah sekarang. Eh? Iaitu setelah dia memerdekakan, lalu dia menyembunyi, han, menyembunyikan hal pemerdekaan itu. Sehingga tiada seorang pun yang mengetahuinya, ataupun ia mengingkari pula hal pemerdekaan itu. Sebab itu antara perkara yang tidak boleh dipermain-mainkan, kita memerdekakan hamba. Sekarang hamba tak ada lah. Ha, hamba zaman dululah. Nah. Tapi ada pendapat ulama' kata boleh jadi ada hamba lagi sekarang. Apabila contoh kita berperang di antara orang Islam dengan orang bukan Islam, kita menang dan kita dapat menawan askar-askar tentera kapi yang mana di kalangan askar itu ada perempuan. Tak kira lah, perempuan tu askar juga ke ataupun perempuan tu diikut untuk jadi tukang masak ke jadi misi ke, jadi nurse ke, jadi doktor ke itu boleh jadi hamba kita sekarang. Dan hamba ini kita boleh buat apa sahaja. Boleh gi, jimak dia ha, Kita boleh jimak dia Hamba yang haram kita jimak Kalau dia sudah ada sua, suami ha, Sebab tu dalam fiqah kata Hamba yang sudah kita merdekakan Haram kita Masih memperbudakkan dia Dan merdekakan hamba ni tak boleh main-main Dia macam talak Macam kahwin Kita cerai, cerai bini, boleh main-main tak? Boleh bergurau tak cerai? Ha, abang cerai kamu lah dengan talak satu Ha, berkuat kuasa sekarang kita kata tak nah. tapi bergurau saja ataupun dalam lakonan hukumnya tetap jatuh tak talak sama macam kita bersembang dengan kawan kalau ada hamba lah. kawan kita tanya mana pergi hamba kamu yang lawa tu yang cun melecun pinggang nombor 8 tu hmm, aku bebaskan dia dah maka dia kira bebas walaupun dia bergurau ha, jadi jangan main-mainlah dalam bab hamba sekarang dah ada dah lah ya. kalau nak hamba boleh pergi perang pergi lah. perang menang Dapat ham, hamba. General bagi. Kita dapat 500 orang perempuan. Bagi seorang satu. Ha, lah. Tak apa lah, boleh. Eh. Boleh gomol lah dia. Ha. Nak nikah nikah. Kalau kita dah ada bini empat, kita boleh jimak dia. Tanpa ni nikah. Itu ha, hukum lah. Ye. Tapi nak dapat, payah lah. Kerat putus tangan, putus kaki dulu lah. Cobik telinga dulu lah. Ye. Perang kan? Baik. Warajulun atas orang yang mendatangi salat tapi waktu telah lewat makna waktu telah lewat ni sebagian ulama' kata waktu dah lepas ataupun berada di sempadan waktu yang memang dia sangat suka semayang pada waktu itu, ni bukan orang teresak ni memang dia jenis suka semayang Isya' pukul 8.05 sekarang Isya' 8.10 Nah dia semayang lapan tiap-tiap hari waktu sibuk ke, waktu tak sibuk ke 8.05 itulah maghrib dia dia jenis suka satu wuduk dua solat. Dalam keadaan tak kena cara. Malah ambil uduk lah lain kali. Ni make up ada lagi ni. Nah. Sekali make up sudah lah orang perempuan. Hmm. Kena beker saya bekerja. Yeah. Tadi pejabat tu. Tengok kadang orang semayang di, kita di pejabat ada azan, ada semayang berjemaah, zuhur, asar sebagainya. Masa asar kita semayang az azan kata, apa nama azan. Yeah. Zuhur, azan. <coughs> orang perempuan buat tak perlu Tak? Nah. Tanya, kenapa? Nanti semayang ujung waktu. Senang gabung saya dengan Asar. Dia pergi surau, pukul contoh. Asar katalah, Asar sekarang 4.20. 4.10 minit dia pergi surau. Ambil wuduk, sekali sekali rap sekali rangkum. Habis zuhur orang pun Azar Nasar. Ha, dia pun guna wuduk yang sama. Azar Nasar, sekali make up. Kalau tidak, nanti payah semayang awal waktu zuhur Basuh, make up, nak make lagi. Asar make lagi, membazir. Pandai pula membazir. Ah ha, jenis-jenis begini Allah tak tak terima semayang dia. Ataupun orang lelaki yang jenis memang suka lewat. Malah nak cabut stokin, pasang stokin main naik jadi busuk kaki. Nah. Ha, dia tak tahu busuk hati dia tu. Nah. Ha, busuk perangai dia tu dia kira busuk stokin dia je. Malas nak pergi ambil wuduk masuk, nak main air lagi, buka stokin, tanggal-tanggal tai, tanggal payah. Tanggal nemtek macam-macam. Nah. Jadi basah baju sekali sekali jelah senang. Ha. orang macam ni ni wara julun atas salah dibara. Yang jenis suka semayang belakang-belakang. Lewat-lewat waktu. Lainlah kalau kita terde tersak sekali sekala, umpama nak buka selalu. Kereta rosak, musyarat tergempa yang menyebabkan memang mas masalah yang sangat besar, Terlewat sedikit, bukan rutin. Terlewat sedikit ada ada masalah. Saya pun ada masalah lewat. Nah. Bukan kata baik, benar, perfect sangat dah. Saya pun ada masa le, lewat. Tapi jangan jadi rutin. Maklumlah kita duduk di bandar ni, tuan-tuan. Urusan dengan jalan jam. Macam-macam <coughs> lah. Janji tunggu kawan pukul 1.30, pukul 2. Pukul 3 baru dia sampai. Dah. Banyak benda tergendala. Ha, tu mudah-mudahan Allah beri pengampu, pengampunan. Ini yang jenis sengaja ni. Saja-saja je. Tak ada sebarang alasan. Kenapa lambat Saja nak beri cantum sekali waktu? Kenapa lambat saja nak rehat dulu, malam tidur, luar benda, macam-macam. Ha, Setengah orang memang begitu. Maka Nabi kata orang macam ni, jangan harap salat dia Allah terima. Sebab dia semayang dalam keadaan malas, dalam keadaan terpaksa, dan dalam keadaan yang tidak rela, tidak redha pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beza. Orang yang cinta dengan Allah, cinta salat, cinta ibadah, dia beza. Dia akan rasa resah gelisah. Azan berkumandang ni dia akan terfikir, aku tak semayang lagi. Dia, dia, dia, dia tak boleh fokus. Tanda orang baik lah tu. Tapi kalau tanda azan, orang azan dia buat bodoh. Buat macam muka sadin. Sadin yang paling murah sekali. rm setengah setin. Muka tak lawa. Buat muka tak bu buat tak tahu. Tak ada rasa orang dah azan. Bila nak semayang, bila nak semayang. Orang macam ni, memang dia jauh daripada rahmat Allah. Dia tak terpanggil. Kita ada rasa kadang-kadang, oh dah, Allah, beli, aku tak semayang lagi ni. Nah, rasa tak seronok buat kerja. Nak berjalan tak seronok. Eh, nak makan rasa macam tak berapa nak kena. Mas, semayang dulu lah. Semayang baru oh, syok makan. Ha. Semayang dulu lah baru syok meeting. Nah, semayang dah baru syok nak berjalan. Nak beli belah dan sebagainya. Nah, lepas malam, balik rumah, oh rumah ajak pukul enam setengah dah ni. Nah, sekarang maghrib masuk awal. Tujuh sepuluh. Pukul setengah balik. Kita mandi-mandi, orang-orang oh, tabang nak gimana? mana nak isi surau nak semayang maghrib stay, nak standby sembahyang maghrib alah abang kita pergi semalamlah nah ha nah. uh, ni ada barang dapur nak habis ni nah. nah saya lama dah tak makan rangka ayam oh rangka ayam nah orang makan ayam dia makan rangka nah sudahlah huh. badan macam rangka nah makan lagilah makanlah isi ayam daging ayam beli rangka <coughs> nah kita pun hmm belilah nah ha nah. pergilah lepas sembahyang nah kita pergi maghrib Nah, sik baik Kuala Lumpur ni, Selayang ni, eh Selangor ni tak ada lembu. Kalau ada lembu berselisih dengan lembu, lembu nak masuk kandang dah kita keluar. Lembu kata gila apa orang ni, eh, Orang maghrib-maghrib Selayang. dia maghrib bagai keluar. Ha, tak kena. Sangat tak kena. Rutin yang begitu menyebabkan salat kita Allah tidak terima. Nah, ha, baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Man jamaa baina salatayn min ghairi udhrin faqad ataba ban aziman min abuabil kabair. <coughs> ha, baik ya. Riwayat Hakim dengan sanad yang tidak kuat daif. Ha ni bagi pengarang kitab beritahu awal, hadis ini kategorinya dhaif, do, daif. Tapi walaupun dhaif masih boleh kita jadikan sebagai pandu panduan. Selagi mana hadis itu tidak mungkar ataupun tidak mau maudhu'. Bukan hadis palsu ni. <coughs> <coughs> Tapi mungkin kerana perawi agak lemah daripada satu-satu sudut, ataupun tidak banyak perawi dia tidak naik sampai mutawatir. Mutawatir ni hadis yang diriwayatkan oleh lima orang sahabat dan ke atas. Itu ha, hadis mutawah, mutawatir. Kalau hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh lima orang perawi dan ke bawah satu dua tiga empat lima, ulama kata hadis ah. Ha. Ini nah, ni ulama-ulama hadislah dalam ilmu mustalahul hadis yeah? saya tak pakar dalam bidang hadis ni kena tanya guru hadislah ya yeah? Allahu rabbil <coughs> Dia kalau batu-batu ni kena fresh waterin baru sedap kopi o nak, <coughs> nak. okey makna dia ya yeah? man jamaa ba'ina salataini min ghairi <coughs> uzrin Orang siapa yang mengumpulkan dua salat tanpa halangan? Oh, baru kita khabar tadi. Baru kita beritahu tadi. Baru kita bincang tadi. Yeah? Maka sungguh dia telah mendatangi pintu besar dari pintu-pintu dosa besar. Bukan tak semayang. Saja lewat. Himpun. Nah. Yang menghimpunkan salat. Nah, ni banyak ni. Yeah? Kesnya kes kita lah. Ini bukan kes tuan-tuan saja. Termasuk saya. Nah. Ya. Yeah? Uh, Ustaz pun ada kelemahan dia. Nak Cuma dia lebih daripada sudut sedikit ilmu. tu saja. Amal kadang-kadang bayi anak murid lagi. Ha. Anak murid ramai posisi yang kami, Tok Guru tak lalu. Ha. Uh, orang ni jemput makan, orang ni bersunat anak, orang ni bersunat diri sendiri, macam-macam. Haa. Ha, orang ni nak belanja lah Amboi start sombongnya tak belanja ribu-ribu minggu lepas dah puasa. Minggu ni bukalah. Kita pun bukalah. Ha, tak lalu. Baik para jemaah lagi kadang-kadang dalam beramal. Nah. Ha ustaz pesan buat witi tiap-tiap malam. Hmm ustaz tak lalu buat witi Basit dah lambat, penat. Nah. Ha, bini pula pagi tidur. Hmm, tak ada dah witi Jadi burung ketiti adalah. Nah. Ha, ha jemaah bagus budak-budak anak murid baik sembahyang witit penat-penat pun walaupun sambil du, duduk Allahu Rabbi. tak kini kita. Hanya kata ai ustaz sempurna dah tak semestinya. Eh? dia dia orang seluar pendek nakal cara seluar pendek. Ha orang pakai kopiah nakal cara orang pakai kopiah. Ha jangan buat lebailah kita ni. Ha, memang ada je salah dan silapnya. Yang penting kita sedar dengan kesalahan dan menyesal. <coughs> Baik. Maka kita bermohon kepada Allah Berupa taufik dan pertolongannya Sesungguhnya Allah maha pemurah Lagi maha mulia dan dia maha pengasih Dari orang yang pengasih Kenapa di sini kita kata Minta taufik pada Allah Hidayahnya mana Nah, Kenapa minta taufik Dia ada beza Hidayah ni Ramai orang dapat hidayah Sebab hidayah ni merupa kesedaran Kesedaran Kesedaran Biasanya Banyak boleh kata Bolehlah saya bahasakan kesedaran ni Semua orang ada Kesedaran Tapi kesedaran ni Biasa dia datang dalam ha, hati Dia tergerak Di saat dia buat jahat Di saat dia buat kezaliman Di saat dia berlaku Melakukan perbuatan keji Fahsyak Rosak dalam mati dia berkata perbuatan ini perbuatan yang sah salah uh, orang perempuan dia keluar rumah tak pakai tudung ataupun pakai tudung kecil dalam mati dia tahu kes, ini satu kesilap kesilapan walaupun dia social rock macam mana dia tahu pakai tudung itu wajib dia tak pakai tudung ataupun dia pakai tudung kecil itu salah dia tahu itu hidayah kesedaran dah ada Kesedaran, mana-mana manusia ada. Orang lalu depan madrasah tuan-tuan ni. Tak tersedar ke dia? Aku, bila tahu nak singgah surau? Dah 2-30 tahun aku duduk sini. Sekali pun aku tak nak pijak surau ni. Dia terfikir. Mesti terfikir punyalah. Nah Benda ni memang naluri kita sebenarnya hati kita nakkan kepada yang mak, makruf, yang baik. Taufik yang tak semua orang ada. Taufik ni apa? Kemampuan untuk mengikut telunjuk hidayah. Kesedaran ada, nak buat tu payah. Kita tahu tak baca Quran tiada hari itu bagus? Tapi kita boleh buat tak? Tak boleh buat. Tak ada taufik. <laughs> kita memandu. Pembuan <awal> kereta. <coughs> ha. Pakai GPS. Global Positioning System. Yang turn right. Turn left. Make a U-turn when possible. Tengah-tengah. Ha tengah-tengah highway dia suruh buat U-turn. Gila babi apa? Ha. <laughs> ha. make U-turn when possible dia kata. Nak. Kita kita nak pergi KLIA ni. Signboard tu lah hidayah. Petunjuk kita, kesedaran. KLIA, KLIA, KLIA, dalam pada tunjuk tu lorong tu. Hah. Masuk kenilai juga. Hah. Dalam pada nampak tu, tak tak? Hmm, Kenilai tiga dulu kata nak ke Kelai. Ha. ha. Madrasah Al-Ikhwan 100 meter. Singgah dulu masa malam. Dia tak nampak Al-Ikhwan tu. Ha. Taufik. Ani ha. kita minta taufik dengan Allah. Tau dah yang semayang lambat tu tidak ba tidak baik. Tapi lambat juga semayang. maknanya tidak mendapat tau taufik. Sesetengah sebahagian ulama menyatakan antara hidayah dan taufik yang sampai dulu hida hidayah sebab tu ada orang yang cermat dalam berbahasa wabillahi alhidayah watau wataufik dimulih hidayah tapi sebenarnya boleh belaka wabillahi taufik walhidayah boleh belaka daripada sudut uslub bahasa saya tanya pada guru, -guru lurah bahasa Arab saya tak pandai benda guru bahasa Arab tanya pada guru bahasa Arab dia kata boleh belaka saya apa boleh belaka nak guna taufik wal-hidayah pun boleh ada istilah-istilah dia tu ya dalam ilmu nahwu maknanya boleh ha tapi nak cerita di sini hidayah kebanyakan orang ada di saat dia buat jahat, di saat dia nampak duit, tepi jalan dia ambil tapi dia tak war-war pada orang, dia belanja daripada diri sendiri. Dia tahu tak perbuatan itu salah? Tahu. Ha. Di saat dia menipu, beri IC pada pendatang asing untuk undi. Dia tahu tak itu salah? Tahu. Salah agama menipu, salah khianat pada negara. Tahu. Tapi tak ada taufik, tak ada kekuatan nak mencantas kehendak jahat itu tak ada. Orang berzina, tahu tak ketika masukkan kemaluan tu Pada orang yang bukan hak Bukan pada isteri, bukan bukan pada hamba Haram, tahu tak? Tahu, tapi kenapa sondol juga? Kenapa terejah juga? Sebab kesedaran tu Nah, kekuatan nak menolak tak ada Kekuatan nak menolak tak ada Kekuatan nak Nak membuat, nak melakukan tak ada Jadi akhirnya kita ini Sentiasa melepasi tahap-tahap yang dikatakan hidayah. Bidayatul Hidayah. Sebab tu Imam Ghazali dia buat benar kitab. Nama kitab dia Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah. Kita kenal hidayah, kita hargai hidayah. Nah, kita mohon hidayah dalam pada masa yang sama kita minta taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesedaran selalu kawan-kawan kita hidayah pada kita. Marilah ke surau. Kamu ni aku tengok dah macam macam komunis dah hidup kamu ni. Tak. Semayang ke mana surau, ke mana masjid, ke mana? semayang raya pun datanglah setahun sekali. Ha. kawan kita tu berikan kita hidayah. Hidayah makna melalui dia, bukan dia bagi melalui dia. Dia tolong tegur, tolong peringat. Hidayahlah tu. Tapi kita nak pergi masih tak mampu. Nantilah, nanti aku pergi. Ah nanti, nanti tu bila? Ha, tu makna tidak beroleh tau taufik. Ha. Ah sakit lagi dah. Ya. Tekak dah sakit lah. 28, 25, 25, 25. Ha, fasal seterusnya Bila seorang anak diperintahkan salat ha, Tajuk baru Tapi masih dalam Bab ataupun Tajuk yang keem Keempat Meninggalkan salat Bila seorang anak diperintahkan salat ha, Bagus juga tajuk ni ha? Menurut riwayat Abu Dawud Di dalam sunannya Sunan Abu Dawud lah Bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Telah bersabda Murus sabi ibi salah jika balag 70. Fa idza balag 100, fadribuhu 'alaiha. Allahu Rabbi. Hadis ini sangat cantik. Ya? Ha, penerangan ini sangat baik. Rawahu Ahmad dan Abu Daud. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Abida, Abu Daud. Ha. Apa maksudnya? dia? Murus sabi bisalah. Perintahkanlah anak-anak itu untuk mendirikan salat. Maknanya ini satu arah arahan, kewajipan, kepada siapa? Nabi beritahu pada kita, eh, hey, umat aku, sabi suruh anak-anakmu mendirikan salat. Maknanya arahan itu pada ma'ayah. Pada wali. Pada penja penjaga. Suruh. Suruh benar-benar anak kita ni suruh mendirikan salat. Maknanya bila ada perintah yang memang khusus daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka perintah itu membawa kepada hukum nyewah wajib. Selama ni kita tak sedar. Rupanya selama ni ada satu arahan dan suruhan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan wajibnya suruh anak salat. Tapi berapa kerat, berapa ramai di kalangan kita yang suruh dan perintahkan, arahkan anak kita salat. Umur berapa? Idza balagha sab'as-sinin. Nabi beritahu terang-terang benar di sini. Apabila sampai umur anakmu sabak asinin tujuh tahun. Ha. Oh. 7 tahun tuan-tuan dah kena suruh dia salat Sebab itu diqiyaskan oleh para ulama-ulama hadis, ulama-ulama yang alim dalam bidang ilmu takhrij hadis mengeluarkan hadis ini, daripada hadis ini diqiyaskan umur 7 tahun itulah di samping suruh anak salat ajar juga anak ilmu fardhu ain, ajar juga anak cara baca Qur'an. Umur 7 tahun sebab bila Nabi suruh salat 7 tahun, makna dia sudah melepasi tahap umur mumayyiz. Dia dah boleh faham tujuh tahun tu dah lah, tu, nah tu tujuh tahun, mumayis ni tapi belum akil balik lah mungkin nah. baik laki-laki mahu perempuan tapi tujuh tahun ni mumayis mumayis ni dia boleh tahu buruk baik tahu sedap tak sedap, tahu seronok tak seronok dia tahu beza antara menangis dan ketawa tu mumayis tapi belum sempurna ha? akal, belum akil balik belum ditaklifkan hukum, kalau dia tak semayang memang tak berdosa, tapi kalau dia tak semayang kerana mak ayahnya tak suruh dia semayang umur tujuh tahun Mak dia, bapak dia akan menanggung do dosa. Start daripada bila? 7 tahun tak suruh itulah. Allah Ustaz, kalau macam tu saya ni macam mana Ustaz? Tak pernah suruh anak saya semayang. Umat anak saya dah besar dah sekarang. Dua cara. Pertama, buat anak lagi satu. Yang kedua, cucu kita pula. Pesan pada anak. Eh, hey, kamu suruh ni anak kamu ni. Mak dulu kamu lupa sungguh. Sebab mak dulu pun... Danduk rege-rege ke -rege dulu. Buat rege juga. Tak ada nak semayang. <coughs> Saya kata nak suruh kamu. Mak pun tak semayang. Dulu. Nah, sekarang dah baik. Kamu tolonglah. Uh, anak kamu tu. Dah dah, dah masuk tujuh tahun. Kata-kata tujuh tahun. 6 tahun, tahun, tahun, tu, tahun dah. Dah terikat dah. Tujuh tahun ni yang satu. Kena bagi dia semayang. Ha, mak dengar kuliah. Ustaz tu baca hadis. Ye, dia kata kena suruh ni. Ha, mak tak nak kamu berdosa macam mak kita. Dah dah, dah salah. Istifah lah. Minta ampun. Salah ni dosa ni. Sebab Nabi suruh sangat-sangat ni. Nah, Murus perintahkan anakmu perintah itu nabi suruh kita tak akanlah suruh nabi perintah pada anak kita nah makna nabi perintah pada kita melalui satu hal, hadis yang sangat sahih nah dalam sunan Ahmad pun ada sunan Abu Daud pun ada kuat. makna hadis ni sahih nah jadi maknanya suruh ni e, sampai itu fardu ain nak kena ada Quran nak kena terapkan Quran ni tak payah tunggu tujuh tahun Lima tahun boleh baca Quran ini. nah Kena didiklah tuan-tuan. Sebab itu bagi saya lah. Benda ni kau nak cerita panjang. Tak jadi juga. Berhenti 8.25. Dia jadi berhenti 9.35 nanti. Ha. Cerita dia panjang kau nak cerita. Ha. Sebab itu kalau orang mampu. Bini tak payah kerja. Kalau orang mampu lah. <coughs> tak payah suruh kerja. Payah. Kena bekal. Macam mak saya umi saya didik saya dulu. Ha. Saya habis Quran umur 5 tahun. Umur 5 tahun habis Quran. Sekali khatam. Nah. Ha. Uh, umur lima tahun Tapi masa tu tak, tak sunat lagi Hatam baru, khitan belum uh, Lima tahun <coughs> Tapi masa tu orang tanya <coughs> Bila ada apa Dulu saya duduk di base pengkalan TLDM Lumut, Perak Anak Navy <coughs> Bila ada majlis-majlis Maud -majlis, ke apa uh, Ustaz-ustaz kagak tu panggil saya Nah, uh, baca Quran. Adik kecil baca Quran umur 5 tahun baca Quran. Kedik kedik kedik kedik nah. Ha, uh, orang suka tengok budak kecil baca Quran nah. Uh, kalau kita tua baca Quran orang tak peduli sangat. Nah, budak kecil. Sedap tak sedap belakang kira tapi boleh baca Quran. Nah. Ha. Nah. Orang tanya, <coughs> anak siapa tu? Nah. Ha. Uh, lawa lawak pula Sampai sekarang lawak. Nah. <laughs> tu nak kabur yang betulnya. Cecok kena jauh sikit. Ha. Ha, lawak pula so sedap. Ha. Nah. Nah anak oh, sekian-sekian orang. Nah. Ha. Macam mana boleh mengaji awal? Ha. Rahsia dia mak saya tu, nah. Dia mengaji betul-betul dulu <coughs> dengan arwah tok saya. Belajar ilmu mengaji dengan arwah tok. Nawaitu dia nak mengajar nak ngajar saya lah anak dia pula mengaji. Ha mak saya lah sepanjang masa. Mak saya lah dok ajar saya pagi, petang, siang, malam bawa bau usung namukadam tu, nah. Saya kebetulan dulu alhamdulillah minat mengaji Quran. Mak saya basuh baju dalam bilik air. Pintu bilik air dia buka, saya baca dekat luar pintu. Eritlah Quran tu. Mak saya masak di dapur, saya eritlah muka dam tu. Ha, tu. Saya baca Quran. Habis umur lima. Saya start baca Quran umur empat tahun. Habis dalam masa setahun lebih kurang baca Quran. Sikit, sikit, sikit, sikit. sikit habis, ha, orang tanya macam mana cara. Ha, nak kena tekan sikit lah. Itu kalau mampu, <coughs> isteri, tuan-tuan jangan kerjalah. Biar kerja dengan anak, sudah. Ha, kalau mampu lah ha, niche kita kalau mampu Kalau tak mampu hidup di dalam bandar raya ni Nak kata macam mana Tak, ha, tak upaya lah Tapi kalau mampu Mampu tu jangan tunggu mewah Mewah tak sam, Makan gaji ni mana kaya Boleh akala kadar hidup Boleh pakai kereta Myvi sebiji Macam kereta saya tak? Duduk rumah Kos sederhana ke kos rendah sikit tak? Ada 2-3 bilik Nah, ha, Awak tak nak kerja lah Anak kecil ni eh, ha? Ajar anak kita Buat pandai ngaji. Jangan beri ke guru mengaji. guru mengaji tak terkejar dia. Yang hantar dua tiga puluh orang. Anak dia sendiri tak boleh mengaji. Guru mengaji kenal. Tak tahu tak, tak. Ha, Kita ajar anak kita. Kita ajar anak kita. Kita sedaplah nak pukul, nak lepuk, nak rotan. Anak kita. Kalau dia mengaji dengan orang, dia balik cerita. Mak, guru, pukul cikgu pukul sini. Ini, lebam. Oh, kita tak sedap hati selalu. Ha, tak senang. Ha? Orang pukul anak kita Selain biar kita pu, pukul, pukul. Ha, kitalah kena ajar. Kitalah kena suruh. Baru anak tu, bila dia besar, first class. <coughs> Baru kita tak rasa bimbang melepaskan dia ke asrama. Dia ke universiti. Kita dah bagi bekal. Soal dia baik tak baik, belakang kira. Ada orang kata, ah ha, Ustaz, Didi awal-awal, kalau besar nak jadi jahat-jahat, sekurang-kurangnya, ha, ini beza dia, sekurang-kurangnya, apabila mak ayah beri didikan agama, pertama, mak ayah tu tidak menanggung dosa lagi di atas kesilapan yang anak dia bu buat. Sebab aku dah beri bekal lah pada kamu. Kamu nak buat, besar nanti, itu kamu tanggung dosa kamu sendiri. Pertama. Yang kedua, tak sama. Tidak sama orang yang diberikan agamanya daripada kecil cukup, dengan orang yang didikan agama daripada kecil tidak, cu tidak cukup. Orang yang ada didikan agama, walaupun dia liar, ada budak sekolah agama jahat nah. ada, tapi beza dia, dia cepat kembali kepada Allah kesedaran dia dah ada tunggu masa, ada masa nakal, biasalah, Nah, kita ajar kecil mulik dah ni, apal dah ayat-ayat lazim ni, nah. dia sekolah dia nakal masuk asrama dia nakal, masuk politiknik masuk universiti dia nakal Nah, dia jadi jahat, isak wukuk, main perempuan, tapi dia kanak agama kuat ni kalau di Johor, ada orang Johor sini kalau ada Johor, dia di darjah khas. Sekolah khas. Sekolah khas itu tinggi, dia tu tukar Johor tu. Nah, Boleh jadi cikgu dah tu, Tinggi pada tanawi lagi. Nah, ha, Jadi maknanya, <coughs> satu hari itu dia fikir, aku ni dulu sebenarnya ada di dekat agama. Kecil-kecil hari -kecil, itu, aku pernah azan di surau. Mak aku ajar aku begini, begini. Dia teringat. Dia cepat kembali berbanding dengan orang yang tidak ada asas agama daripada ke kecil. Itu biasa dia. Kita jangan nafilah. Ha nah. ah, banyak je aku tengok budak baik pada kecil besar jadi iblis ada, memang ada. Dia manusia bukan malaikat. Kita ni baik taruh mana benar. Tak ada baik mana kita ni, mal'un juga kadang-kadang. Ha. Nah. Nah, saya kata orang pakai selop klinik jahat cara selop klinik. Orang pakai serban kadang nakal dengan cara pakai serban dia. Ada juga menipu sikit-sikit. Dia katalah tipu sunat, mana ada tipu sunat. Ha. Nah. Ada juga jahat pun bukan bukan jahat, jadi nakal lah. Orang Manusia tak ada siapa yang tak ada yang sempur, sempurna. Yang maksum ni Nabi je. Hmm. Wali ada dosa. Ha. Wali ada dosa. Ha. Nabi tak ada dosa. Ha. Jadi maknanya, didik anak tu. Start bila? Wajib pada mak ayah umur 7 tahun. Tak ada toleransi. Laki-laki ke perempuan, Ustaz? Dua-dua. Haa. Siapa nak didik, ikut sukalah, mak ke ayah, ikut sukalah, ikut kesepakatan. Tapi anak itu mesti diajar cara salat khususnya dan fardu, -fardu ain lain amnya apabila umurnya mencecah tujuh ta tahun. Ajar dia cara basuh berak. Dengan dia cara basuh kasut je. Cara kapur kasut kita ajar. Cara basuh berak, tak ajar. Budak tu berselepat tak. Tak erti cara nak basuh berak. Ajar benda-benda asas. Yang penting-penting. Ya? Jangan mencuri. Jangan ambil harta orang lain. Minta izin nak pergi mana-mana. Benda yang asas. Fa'idha bala wa'ashra sinin. Fatribuhu alaiha. Oh, Ni ada satu lagi arahan. Kewajipan. Apabila sampai umurnya 10 tahun. Fa'idha bala wa'ashra sinin. Fatribuhu alaiha. Maka pukullah dia. Kalau dia tidak mahu menunaikan salat. 10 tahun dah jahat berapa? 4 Lama dah tak sekolah. Lupa. 3 tahun dah jadi 3. 10 tahun. 9 tahun dah jadi 3. 10 tahun dah jah 4. Dah jah 4. <coughs> Kena rotan. Kita tengok dia. Nak balik daripada sekolah. Kor curriculum. Lama sikit. Ada kawat macam-macam. Meniarap. Nah. <coughs> Satuan tu bersatuan ni. Balik rumah. Bang. Malung. Nah, semayang. Nah, dia berkata. Yelah. Dah jah 4 dah ni. nak Dah jah 5 dah ni. Dah yeah. ni dia masuk dalam bilik, dia bentang sejadah dia tipu kita. <laughs> ha, dia bentang sejadah duduk tayah akhir. <laughs> Biasa buat tak? Sejak kecil dulu. <laughs> Kantoi. <laughs> ha, mak datang buat-buat rukuk. Ha, mak datang buat, -buat benda dah standby tayah akhir dah. Ha, mak datang angkat tangan. Ha, awak, awal atau apa? Pasti tercabut. Kita tengok dia tipu. Hitintai dia. Oh, kamu tipu aku hidup-hidup. Eh? Ha? Rotan dia. Jangan kasi can. Tapi rotanlah di tempat yang baik. Rotan dalam Islam ada kaedah-kaedahnya. Eh? Ha. Dia tak boleh rotan ketika kita marah. Itu antara adab ni. Eh? Jangan rotan ketika kita marah. Sebul <coughs> Sebelum rotan, baca, Isti'adah. A'muzubillahi minasyaitanir rajim. Supaya perbuatan merotan itu tidak termasuk dalam uh, Perkara ataupun <coughs> perbuatan yang Ada campur tangan syai Syaitan Islam ajar sampai bab rotan pun ajar <coughs> Jangan pukul, jangan rotan muka dia Kemaluan dia Bahagian hadapan badan dia jangan Belakang badan dia kalau boleh elak Sebab dia masih tulang rapuh lagi, orang besar tak apa nah, Pukul tempat banyak daging, kat bontot dia, punggung dia tapak kaki. Ha, betih betis dia sikit boleh sebab tu hudud, dah. Dia rotan banyak term, tempat. Hudud tu, dia bukan rotan setempat. Rotan banyak term, tempat. Hudud contoh kezina. zina, tak? Dia bukan lepok-lepok lepok tulang belakang saja dah. Lepok tepi sikit. Sini sikit. Sini sikit. Pinggang sikit. Atas sikit, dah. Sebab hukum hudud itu bukan untuk menzali menzalimi. Dia untuk beri pendidik pendidikan. Nah, ha, kalau yang sampai mati tu jahat benar le lah tu, rezam jahat benar le, lah. bedal bini orang, bedal laki orang, tu memang jahat benar le lah tu, dah tak ada betina lain, dah tak ada jantan lain, kamu nak ambil orang punya kamu sapu, ah ha, tu jahat benar le lah tu, pancung apa, jenayah lain, bunuh kita belajar itu. Nah, hukum dia bunuh orang ah ha, tak ada pisau, kerat beli. Ah, ha, yang bab-bab mati ini, yeah. murtad. Oh jahat benar. Jahat dengan Allah. Zalim dengan Allah. Akrat leher dia. Sebab orang kapir ni, tak ada hak duduk di atas muka bumi. Berpaling daripada Allah. Dia ridah. Yang lain, biasa je. <coughs> potong tangan. Biasa. Nanya. Tak zalim potong tangan. Kenapa tak zalim potong tangan? Tak. Nak boleh sampai potong tangan tu. Bertahun bicara. Berbulan-bulan bicara. Ada sikit je keraguan. <coughs> Kosong. 0.01% ada keraguan tak boleh buat hudud kena takzir. Takzir ikutlah. Hakim nak rotan ke, hakim nak penjara ke, buang ada airah ke. Kan senang nak kerat tangan orang. Sebab tu pelaksanaan hudud ini dia mesti dilakukan di hadapan masyarakat umum. Supaya memberi pendidik pendidikan. Rotan dan penjara siapa tahu? Ada orang nampak? Tak tahu. Warden lah. Warden yang rotan tu pun ada jahat juga. Dia kena sampai Menjadi pengajaran Rotan lah anak Rotan tapak kaki dia Beritahu dia Abah rotan ni Sebab kamu tak nak solat. Degil Langgar perintah Allah Langgar perintah agama ha? Abah tak nak rotan Mak tak nak rotan Mama, ibu apa, Papa, papi Kau sukalah panggil apa pun Nah, ha? Bukan nak rotan sangat Tapi sebab adik ni tak solat. Dan tak salatnya Allah marah, Abah marah, Mak pun marah. Semua orang marah. Orang benci orang tak salat. Rotan dia. Biar dia tahu. Dan petuanya rotanlah dia dalam keadaan kita memeluk tubuh badannya. Oh, gitu. Kita ada buat? <tid> tak ada. Yang kita ada, kita sesah dia dengan kepala tali pinggang. Kita smack down dia sampai terlentang budak dia. Terperesuk dalam mesin basuh. Masuk dekat celah singki. Kita sepak dia. Backhand nah ha. ha. flying kick eh hey, itu bukan bapa nah ha. ha. ha. tak boleh macam tu zalim hukumnya haram peluk dia masa nak abah tahu peluk Peluk dia beritahu abah hutan ni bukan sebab abah benci pada adik hendak kena ingat ni. abah hutan sebab adik tak solat jangan ulang lagi kesalahan ni hutan dia beritahu dia oh maka dia akan tahu dia akan faham lah masa tu oh ini bukan abah benci lepas tu masa makan panggil dia makan jangan pulau dia Jangan, ha, orang tak semayang dia duduk meja ke sana. Ha. Ha. Suka dia jadi VIP, duduk sorang-sorang. Lauk sini, entah sini, ikan ke satu kerikan. Ha. Satu-satu, <laughs> kita lagi hantar dia. Ha. Dia makan sorang-sorang, tak ada orang kacau. Jangan asingkan dia. dia. Ha. Tak sampai tahap pengasingan. Makna kita beritahu dia, ini satu hukuman ya, yang yang munasabah bagi orang yang tidak taat kepada Allah tak taat pada agama. Wallahu'ala pada persoalan. بسم الله. Bagus Alhamdulillah. Baguslah, eh. Saudara <ori> Rahman Rahim, Allahumma <Alto> Quran waj'alhu lana wa nuran wa huda wa rahma, Allahumma zakkirna <Delirem>. mimma nasina, allimna mimma jahilna, warzuqna <clears> wa atraf <throat> an-nahar, waj'alhu ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. minkum.